Þriðja bréf Jóhannessar Öldungurinn hilsar elskuðum gæjussi sem ég ann í sannleika. Ég byrð þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu, þú sért heill hilsu og þér líði vel í sál og sinni. Ég var mjög gladur þegar bræður komu og greindu frá hver trúr þú ert í sannleikanum og breytir eftir honum. Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börnin mín hlýði sannleikanum. Þú sýnir trúna þinn, minn elskaði, í öllu sem þú vinnur fyrir söpnuðinn, og jafnvel ókunna menn. Þeir hafa vittnað fyrir söpnuðinum um kærleika þinn. Þú gerir vel að greiða för þeirra eins og verðugt er í guðs augum. Því að sakir nafns Jésu lögðu þeir af stað og þykja ekki neitt af heiðnum mönnum. Þess vegna ber okkur að hjálpa þessum mönnum og verða þannig samverka menn þeirra í þáu sannleikans. Ég hef rýtað nokkuð til safnaðarins en Díotrefis sem vill vera fremstur meðal þeirra tekur eigi mark á mér. Þess vegna ætla ég ef ég kem að benda á gjörðir hans, hvernig hann lætur ófræja mig með ljótum orðum. Og ekki nægir honum þetta. Hann tekur ekki heldur á móti bræðurum sem koma. Og vilji aðrir gera það, hindrar hann það og rekur úr söfnuðinum. Líktu ekki eftir því sem illt er, minn elskaði, heldur eftir því sem gott er. Sá sem gerir gott, heyrir guði til, en sá sem gerir illt hefur ekki séð Guð. Demetrius fær góðan vittnisburð hjá öllum, já, hjá sannleikanum sjálfum. Ég ber honum hið sama og þú veist að vittnisburður minn er sannur. Ég hef martað ritað þér, en vil ekki ritað þér með bleki og penna. En ég vona að sjá þig bráðum og munum við þá talast við, auðliti til auðlitis. Frýður sé með þér. Vinirnir byrði að heilsa þér. Heilsa þú vinunum hverjum fyrir sig.